Du lytter til P1. Da du truppede op, Mikkel, for ja. et kvarterstid siden herude, ja. der frøs du lidt. Det går jeg stadig en lille smule. Det går du stadig en ja. lille smule. Det viser sig, at øh, min hoste derhjemme, hun er glad for at lufte ud. Det er dejligt, så ja, luften er altid frisk. Men samtidig så sker der det, at enten øh, hun eller jeg, eller øh, nogen andre, glemmer at tænde for radiatoren igen. Mm. Og således sad jeg hele morgenen, og lige pludselig af, at det spændte i hver, hver en muskel og frøs helt vildt, fordi jeg ikke glemt at få den tændt igen. Jeg sidder jo helt alene på det kontor. På dit, altså, som er et loftsværelse i jeres villa? Eller øh, er det? det er ikke som sådan et loftsværelse. Vi har ligesom to... Øh, det er bare øh, min romantiske forestilling ja. om hjemmearbejdspladser. <laughs> <laughs> med loft til kib. Ja. <laughs> med sådan en sterillys. Og så <laughs> øh, varmer mig på det. Nej, det, det er fordi vi har to planer i den ene af huset, så det er ikke sådan et decideret loft. Men okay. det er godt nok ovenover... En anden del af huset, som er kælderen. <laughs> øh, og ja, så der sad jeg og frøs. Øh, og der er jo ikke andre til at lægge mærke til det. Jeg sidder der helt alene. Vi arbejder jo remote, som det hedder. Ja. Så øh, mine kollegaer sidder i München og i København og i øh, Berlin og alle mulige andre steder. Øh, og på hver deres eget kolde <laughs> og det har jo garanteret både fordele og ulemper. Ja. Måske kunne det godt være fedt at se nogle kolleger lidt mere, end man gør. Altså sådan i øjnene i kød og blod og spille ja. i og sådan noget. Indimellem. Og det er jo nærmest en modsætning til, hvordan jeg arbejder til hverdag. Fordi jeg møder jo ind i det hus, vi står i nu her, som er ja. sådan en rigtig gul... Et det DR-bygning. Som jeg har hørt det, så, så ser de alle sammen ens ud, når man kommer til de forskellige regioner. Vi er jo i Aalborg, men hvis man tager til, til Vejle, så er det ligesom en klon af det, som, som der er her. I hvert fald sådan rent layout -mæssigt. Ja, for det ligner ikke DR-byen i København. Ja. Det, det kan man ikke sige. Der er knap så meget prestige over det, men hyggeligt er det. Og til hverdag, der sidder så inde på et kontor sammen med en hel masse dejlige kolleger. Mm. Øh, der er vel en... 15, så det svinger selvfølgelig lidt, ikke? men der er vel en 15-12-15 stykker, eller sådan ja. et eller andet. Og øhm, vi sidder i det, i det samme store øh, kontor, og det har jo nogle fordele. Ja. For eksempel, så kommer man hinanden lidt mere ved. Ja. Man snakker sammen. Jeg hørte hørt for eksempel, øh, Allan og Maria, de snakkede om humlebier i morges. Nå ja. Så, ja. <laughs> og, og, Den Jeppe, gik jeg glip af. Jeppe viste øh, tandpastreklamer frem. Ja, ja. Men det har ja. også nogle ulemper. Og mit problem, det er, at jeg ofte bliver afbrudt, Måske ja. vil jeg også gerne afbrydes. Det kan være, at vi skal komme <laughs> ind på det, på det lidt senere. Ja. Øh, men jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at koncentrere mig, fordi der sker så mange ting. Ja. Og øh, jamen, I det hele taget, så tror jeg ikke, det sådan, nødvendigvis er særlig godt for sådan at komme ned og, og fokusere og koncentrere mig. Og det har jeg jo selvfølgelig brug for i det daglige. Så derfor så har jeg bygget med mine egne hænder noget, som skal afhjælpe det her problem. Ja. Og øh, det ligner lidt sådan en lille personlig antenne. Jeg finder den frem senere, så skal ja. man nok få den at se. Og øh, inspirationen til den her antenne, det kommer fra et begreb, som hedder ubiquitous computing. Øh, det kan også bare hedde ubicomp. Mm -hmm. Det kan også hedde ambient computing eller pervasive computing. Og det er tanken om, at en computer ikke bare er sådan en klods, du sætter der ned foran med en tastatur og en skærm, men at det kan bygges ind i alt muligt. Ja. Det er lidt måske ligesom Star Trek, hvor de taler ud i rummet. Ja, ja det er rigtigt. Så, så siger de, computer, giv mig besked om et eller andet. I galaksen, ikke? Ja. Og øh, så giver computeren et svar på det, den I nu spørger om, eller man kan manøvrere skibet på den måde. Og sådan det er jo noget, der har eksisteret i lang tid, i hvert fald som idé. Og jo, som du selv nævner, Star Trek har jo vist os mange eksempler på, øh, hvordan det, det kan se ud i fremtiden, øh, men som det er med så mange ting og sådan noget, så er det jo ikke alt, som vi får. Det er vi ikke... har fået noget af det med sådan nogle øh, Alexa-kasser, og sådan noget, man kan snakke til, og gå ind i et rum og sige, computer! Løs det her regnstykke ja. Hvem er præsident i USA? Ja. Det er altid det, er altid, ja. den, man skal spørge Fortæl mig en vidighed, computer ja. <laughs> Gør, hvad Anders Handblad gjorde for 20 år Men der er også mange ting, som er blevet ved drømmene, simpelthen. Præcis, og vi skal komme ind på senere i programmet Både hvad min antenne den kan Og hvorfor den er fed, hvis den er det ja. Og også det her ubiquitous computing Hvad er det egentlig for en størrelse Og hvordan, hvordan påvirker den vores liv med teknologi i hverdagen? Men først, så skal vi lige høre lidt om, hvad der er sket, siden vi sendte programmet sidste gang. Ja. Og det, der blandt andet er sket, det er, at Malte Suega Andreasen, han har skrevet ind på mailen, kortsluttet snap med et rigtigt, hvad jeg vil kalde et fareråd. Fordi sidste uge, der snakkede vi jo om dit piehole, som blokerede reklamer. Ja. ja. Og han skriver ind, at... Man kunne også lave en blacklist, hvis man nu er forældre, og gerne vil blackliste nogle hjemmesider for sine børn, så kunne man bruge det her peghul til at udvælge nogle sider, som man ikke synes, at børnene de skulle besøge. Ja. Det kunne selvfølgelig være noget porno-relateret. Det kunne også være noget, det der slog mig først, eller måske først efter porno, det, ja. var, det var det her skinbidding, som er sådan en counter-strike-ting, hvor ja. man kan tage ufattelig mange penge, og som virkelig bare er en dårlig idé Du køber en nye farver til din kniv eller pistol i spillet Counter-Strike. Ja, og det er, ikke, det er i hvert fald ikke noget, som jeg gerne vil have mine børn, Nej. De, øh, de gør. Æ, Malte, han foreslog også, at der var nogle øh, danske medier, som, øh, som man kunne blokere for, men det var så hans egen, hans egen udlægning, selvfølgelig. Ja. Ja, tak for rådet, Malte, men jeg ved ikke helt, om jeg, om jeg øh, tror på, at det her, det er løsningen, fordi øh, det er børn, eller unge mennesker i hvert fald, ja. og de er jo ret kreative. Det så, jeg, øh, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at at det vil afholde dem 100% i hvert fald fra at besøge pornografiske ja. hjemmesider. Jeg tror også altid sådan en kamp, der, det, det er en tabt kamp. Så det, jeg, tror, jeg tror, hvis man skal øh, give sine børn bedre venner, så skal det ske øh, på en anden måde. Ja, men man kan man sige, der er jo bare noget, hvor man må sige, det er bare fuldstændig uh, overflimit. Det var det, der hedder kom yeah. i gamle dage. <laughs> For man sige, forfærdelige billeder af døde mennesker og sådan noget. Det, ja. Og det er jo bare, på den måde, der har, der, har, der har jeg ikke lyst til, at mine børn skal klikke på et eller andet uh, dumt link. Nej, men link, Espen, gik og så du ikke ind? det ind, da du var barn? Den, jeg var en, derinde en gang tror jeg, men det, det var ikke noget jeg sådan dyrkede i hvert fald. Det var heller ikke noget jeg dyrkede, men man var da derinde og det var, har man jo ikke taget skade af. Nej, nej. Vi har ikke har i hvert fald, nej øh, Jeg mener, jeg, mener heller ikke, at jeg har ikke tabt jeg, jeg vil gerne ikke, have hvordan været, det ville have været uden det. Jeg vil gerne have været oplevelsen for uden i hvert fald. Ja, ja, ja. Men tak for mailen i hvert fald, alt det. Og øh, der er også rigtig mange som har skrevet for det meste rosende mm. om os øh, og vores program her ja. på Twitter. Ja ved at bruge hashtagget kortsluttet, eller mm. ved bare at nævne os, Mika og Esben Hardenberg, som vi hedder der, på den platform, og det er jo bare dejligt. Så det varmer på sådan et koldt uh, loftskontor. Præcis, er, ja. det er derfor, vi fniser ekstra meget i dag. Ja. Måske. <laughs> Tusind tak. Så har Laurus Hauge også skrevet på Twitter, og han hedder Laurus Håg, som sit brugernavn. Ja. Han har gjort opmærksom på, at jeg nævner i sidste program Mads Lorentzen og Christian Østergaard, og jeg har sagt, at de er journalister på Ingeniørforeningens hjemmeside, Oh, er det et dementi, vi har gang i? Ja, det er det faktisk. Oh, For det er ikke rigtigt. De er journalister på version 2 og Ingeniøren, som er i medier i teknologiens mediehus. Mm. Så det skal vi selvfølgelig have sagt nu her og beklag, at vi har fået kaldt dem der andet. Det er åbenbart en misforståelse, som de kæmper med, så uh, undskyld herfra. I <laughs> ja, hvert fald. Ret skal være ret. Yes. Så har Jimmy Mikkelsen grevet om en sjov tangent i forhold til, at vi snakkede om de her reklamer, som er bygget ind i uh, smartphonespil. Ja, yeah. Hvor man kan spille ind i reklamen stort set. Det han skriver, det er, at... De her spilreklamer, det er ret ofte, de ikke indgår i spillene. Hvis man så klikker sig videre fra ja, okay. reklamen og henter spillet ned, så er øh, så er den her reklamespil, Det er slet ikke en del af spillet. Okay. Så det er sådan, det det, det er lige så hostet, som man kunne frygte at det er. Ja, det minder mig om øh, det du fortalte med øh, nigeria om hvordan de er med vilje skrevet øh, klundet, sådan at man får de øh, kun ender med de aller øh, mest godtroende lidt på samme måde. sådan <laughs> spillet har bygget. Så hvis I ikke har hørt det, så er det i sidste uges afsnit af Kortsluttede det foregår. Det kan hentes på jeres podcast af spiller eller streames på DR's hjemmeside. Husk at I kan gå ind på kortsluttede.dk og se øh, shownoter øh, fra hver enkelt episode, øh, og I kan også se hvordan man kan abonnere og så videre. Hvis nu det der skulle være det første I hørt, så vil vi jo gerne se jer igen i næste uge. Meget gerne. Du lytter til B1 teknologi program Korttuket. Kobratenet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med kobratenørd Michael Mandberg og gør det selv, selvmand Espen Hardenberg. Espen, vil du høre noget vildt? Jeg fandt forleden. Det vil jeg. En YouTube-video. Hi, my name is Berthold, and my biggest passion. Han er musikproducer og laver øh, musik og spiller i bands og sådan noget, og øh, lader sig ikke øh, kue af sin, øh, sin handicap. Han er simpelthen født med en defekt, som gør, at han ikke har den ene arm, og hvis mangler også en finger på den anden hånd osv. Og, mm -hmm. og han har så sådan en, en protese på den hånd, som mangler, eller i stedet for den hånd, som mangler, som han kan styre med, øh, med musklerne. Øhm, som sidder på den stump arm, som han har, mm -hmm. øh, og kan jo have en hel hånd med fingre, han kan bevæge osv., men hans problem er, at når man skal dreje på knapper på sådan en mixerpult, ja. eller på sådan noget, øhm, det hedder øh, modular synthesis, hvor man køber sådan små moduler, der laver en lille smule lyd, mm -hmm. og andre små moduler, der laver en anden lille smule lyd om, og så bygger man så en væg af små moduler. Det, det er meget nørdet, men det ser fantastisk ud. Ja så er det svært at få præcisionen på plads. Altså, man kan ikke bruge, han kan ikke bruge den her protese til at respondere live, for det skal jo foregå på beatet og så videre. Når det er musik, så kan du jo ikke bare lige vente øh, altid. Men, øh, men det han så har gjort, som er fantastisk, og øh, i, øh, hvis om noget, så er det i det her programsånd, det er, at han har øh, så taget den her øh, form for adapter, som styrer den protesehånd, uh -huh. øh, som sender nogle elektriske signaler ud fra hans muskelbevægelser, og så har han øh, hijacket den fået det der strømsignal ud, yeah. putter det ind i en af sine moduler, som kan lave et strømsignal om til øh, midi, stort set, som er øh, sådan en form for musiknotation. Det er ligesom noder, men bare i computerformat. Mm. Øh, og så kan han styre sin musik med sin... <laughs> altså Så musikken bliver hans armprotese. Yeah. Det er helt forrygende. Så so for eksempel, um, let's listen to a little sequence, that's playing. So simple sequence running through a filter, uh, this filter here. som han siger i videoen, så er de der bevægelser så naturlige for ham. Altså, det er blevet en del af hans krop, stort til, med den der protese, han skal ikke tænke over, nu skal jeg bevæge min pegefinger. Det, det gør hans hjerne bare, fordi den har forstået de der veje. Så han siger, det er helt magisk, hvordan han kan altså, føle, at han styrer musikken. Det tror jeg måske også, man ville kunne kende, hvis man var, altså, har spillet guitar i 20 år. Så føler man måske også på et tidspunkt, at man bliver ind på gitaren. Det, der måske også er, er lidt sjovt med den, det er, at øh, ligesom de atleter, der mangler benen og så får de sat protester på, så kan de faktisk løbe næsten hurtigere end dem, der har rigtige ben. Mm -hmm. Det er jo, at han på en måde ved at være handicappet får et forspring for os andre ind i den verden, hvor vi kan styre ting med, med hjernen. Yeah. Altså Elon Musk for eksempel har investeret milliarder i at kunne lave sådan noget NeuroLink, tror jeg det hedder firmaet, mm -hmm. øh, hvor at øh, de... Forske i at kunne styre ting med hjernen. Så altså, kan vi sætte elektroder på, at operere noget ind, og så kan vi simpelthen sende elektroniske signaler ud, så vi kunne komme til at styre noget Og det, det kan han jo så nu. Altså, hvor vi andre må stå tilbage med vores øh, dumme hænder. Når man ser billederne af det, så er det jo, håndprotesen er simpelthen fjernet, og så sidder der en ja. printplade i stedet for ja, med, en, med en ledning, med et Walkman-stik for endelig, ja. som så går ind i hans, øh, hans musikinstrument, øh, som er, som er den, den her synthesizer her. Og han forestiller sig så bare, hvordan lyden den skal ændre sig, og så Sker det så på, ja. Ja, hvad der virker for os, som sådan magisk vis? Ikke? Ja. Ja. Jeg har også uh, søgt for noget sjovt i ugens løb. ja Det er faktisk lidt en, en side, jeg har kendt til et stykke tid, men som er så forsvundet ud af min bevidsthed, og så nu så jeg den så slået op i sådan en uh, gruppe igen. Ja. Og uh, det er en hjemmeside, som hedder poolside.fm. Uf, det er godt. Og hvis man beskæftigede sig med computer sådan i, i slutningen af 80'erne, eller måske endda der midt 80'erne, og forestiller sig, hvordan... Lige da Windows var kommet, og lige da, da Apples første styresystem ja. var kommet, hvordan det så ud der... Det hedder OS 9. Ja, det tror, tror jeg, det gjorde, jeg ikke? ja. ja. Så, det er nok siger, ikke det første, men det er som det ligner. Ja, ja. så ser den, den her hjemmeside den ser sådan ud, så man åbner den i sin browser, og så ligner det en, gam, en gammeldags øh, øh, skrivebords ja. baggrund. Og så er der altså forskellige ikoner, man kan trykke på. Og det, som er hoveddelen i den her hjemmeside, det er, at man kan sætte musik på. Ja. Og så spiller den sådan noget virkelig herlig øh, Vaporwave-musik, hedder ja. genren. Og det er noget meget trendy øh, indie-musik, som lyder som sådan noget... Øh Ja, hvad lyder det som? Det lyder som 90, så det sig altså som 90'er synthesizer pop. Ja, stort set. Så sådan noget man ville høre i store magasinerne, når man gik rundt der og skulle købe en hel masse ting og få ja. en hel masse. Ja, det er ikke engang, det lyder mere, jeg tænker mere på sådan noget introer på VHS bånd eller sådan noget. Ja. det er som om at kvaliteten også er skruet lidt ned, og det tit som det er jo noget der er på YouTube og tit som videoerne klip fra gamle Pepsi reklamer og sådan noget. Ja, lige præcis, der ja. hører sådan en visuel side til os, og ja. der er også en Instagram profil, hvor der står noget meget øh, sjovt, faktisk. Der står at det her website, det føles ligesom en samling af plader, som er blevet udvalgt af en pornostjerne fra Florida i 1980'erne. Ja, det er det, rigtigt. det rammer det faktisk meget godt ind. Og det er bare en samling af forskellige webteknologier, som gør, at den her hjemmeside den fungerer. Så der er en SoundCloud-playlist, som den integrerer, og der er også nogle videoklip, som ligger et eller andet sted på nettet, som man så kan skifte imellem. Men øh, det er jo egentlig bare starten, fordi jeg begyndte så at kigge, <laughs> kigge på, hvad findes der ellers af hjemmesider, som ligner gamle operativsystemer. Ja. Og øh, der findes nogle stykker derude, blandt andet er der en, der hedder Windows 93, som også er ret <laughs> fantastisk, hvor man kan spille en masse mærkelige spil. Og, og det er sådan nogle, jeg ved ikke, om man kalder det pastiger eller hvad, men det er sådan lidt en, sådan en, en tungen i kinden take på det her gamle teknologi, som vi har øh, ladt bag os. Er det jo noget retro øh, nostalgi noget, ikke? Det er det, men ja. meget af musikken, synes jeg personligt, det er jo selvfølgelig op til den enkelte. Det synes jeg faktisk er, er ja. meget fed, og det, det er i hvert fald sjovt sådan at gå på opdagelse i det her. Det, vi lægger links til både Pulsite.fm og og nogle af de andre lidt, lidt spøjse-sjove sider i shownoterne. Det er rigtig godt, til øh, hvis man skal arbejde faktisk. Det er sådan lidt dronende ja. til tider, så det er ikke sådan noget, der forstyrrer helt vildt. Det gør og, ikke nogen noget. fortræde. Det jeg holder tror... bare dum, dum, dum, dum, dum gennem det hele. Lidt senere, Mikkel, ja. der skal vi jo høre om mit eksperiment med at få styr på storrumskontoret og de udfordringer, jeg har der ja. med at blive afbrudt og koncentrere mig. Men først, så skal vi lidt mere kød på, hvad det her ubiquitous computing egentlig er for noget. For mm. det er jo det, der er temaet i dag. At noget, det er ubiquitous, det betyder, at det er alle allestedserverende. Altså over det hele, men sådan lidt i baggrunden. Og begrebet Ubiquitous Technology, eller bare Ubicom, det blev navngivet af den amerikanske computerforsker Mark Weiser, som også var teknisk direktør i firmaet Xerox Park. Og Xerox Park blev grundlagt i 1970, så det er så altså ikke helt nyt det her. Mm -hmm. Og udviklede teknologi til øh, den første bølge af hjemmepc'er. Blandt andet, fordi de lavede også et grafisk brug ja. som vi jo alle sammen bruger nu på vores computer. Det stammer derfra. Ja, det er en helt legendarisk øh, periode. I uh, IT-historien, hvad der skete der i Citroëns Park i 70'erne. Det er det. Det var der, hvor grundstenen blev lagt til, til den første sådan bølge af Ja. Men Mark Weiser han sad så i 1991, altså lidt længere frem i tiden, og kiggede tilbage på, hvordan computeren havde udviklet sig indtil dag og han forestillede sig, i hvilken retning teknologien kunne gå. Og han mente så, at der var store muligheder i at indlejre teknologi i omgivelserne. Og et afgørende aspekt var, at teknologien i vores omgivelser kunne snakke sammen. Og den vision, den beskrev han så i en tekst, han kaldte The Computer for the 21st Century. Og hindringen dengang, altså i 91, det var, at de elektroniske komponenter, de var for langsomme, eller også så var de for store, eller også så var de alt for dyre. Og, men det mente Weiser ville ændre sig med tiden. Og han var meget for i forhold til, hvordan vores oplevelse af den her slags øh, teknologi ville være. Og en af de metaforer, han brugte, det var, at det ville fungere lidt ligesom at gå en tur i skoven. Ligesom skovens træer, så ville teknologien omslutte os, og vi ville ikke komme til at bruge teknologien ved at sidde med en mus og et tastatur ved en skærm, men vores interaktion den ville blive usynlig han det, mm. og teknologien den skulle være karme, altså den skulle være rolig og ville træde sådan i baggrunden. Det er altså sådan en meget grove træk Weisers definition af det her ubiquitous computing. Ja. Og øh, hvis vi skal springe lidt længere øh, frem til i dag, så øh, er det bragt i spil, i, måske øh, især af Google, eller i hvert fald blandt andet af Google, som la prøver at lancere det lige nu i, i år, og, og det startede egentlig sidste år ved at lave sådan nogle displays. Vi har fået de her digitale assistenter, som har nogle, nogle små skærme, og de skærme kan selvfølgelig vise information, og øh, det, det kan... Det, det vil Google så bruge til at gøre os opmærksomme på noget, vi skal forholde os til. Altså for eksempel vores sengetid og den slags. Det er, meget, det er egentlig meget banalt. <laughs> en ny mor. Ja. Men, men på en måde, hvor det ikke er en notifikation, der sådan popper op i dit ansigt, mens du sidder og, ja. og ser et eller andet på Netflix. Eller. Lige på, så begynder at lyse, bare blink. Ja. <laughs> og vi, start, vi snakkede jo også i starten om, øh, om Star Trek. Computer, locate lieutenant commander data. Commander data is on the main bridge. Og hele ideen om det her med, at man kunne tale til sine omgivelser og så få svar fra omgivelserne, det er jo ja. også fordi, at der er teknologi i omgivelserne. Og vi skal prøve at stikke lidt dybere i forhold til det her ubiquitous computing, og derfor så kan vi sige velkommen tilbage til Peter Dalsgaard, som er professor i interaktionsdesign ved Aarhus Universitet. Og jeg åbner lige for Peters mikrofon. Hej Peter. Hej hej. Vi kan åbenbart ikke lade dig være. <laughs> du var med sidste gang i vores program om indbakker, så velkommen tilbage. Tak, det er en fornøjelse at være tilbage. Du øh, har jo beskæftiget dig en del med det her ubiquitous computing, og hvis du skulle definere og sådan prøve også at og komme måske bare sådan helt kort ind på, hvad er det for en tid, vi er i, hvad er det så, der er i spil her? Altså, vi er tilbage i en tid, hvor øh, det, vi kender som World Wide Web lige præcis er, er blevet opfundet, men man har ikke de første udbredte browser endnu. Og en computer på det tidspunkt, det er jo sådan en, en stor kasse, man, man sidder foran, typisk på et, øh, et kontor. Man bruger den primært til arbejde, til forretningsmæssige formål, og den er sjældent koblet til andre computere. Og en telefon, det er sådan noget med en ledning, der er koblet til et kornet. Øh, og de to ting taler sådan meget sjældent sammen. Og hvis de gør, så er det med sådan et øh, dial-up modem, der siger, der siger en masse underlige lyd. <laughs> så det, det, var, det var ligesom den, øh, sådan, øh, den almene opfattelse af, hvad en, en computer var på det tidspunkt. Og i forhold til det, så er Mark Weissers vision jo meget anderledes. Altså forestillingen om... Øh, Bitte små processorer over overalt i vores omgivelser, og øh, øh, små sensorer, der kunne opfange alle mulige forskellige former for ting. Og især også den måde, vi interagerede med øh, de her computere i vores omgivelser på, som jo mm. var et, et helt andet sted, end, øh, end, hva, end hvordan folk var vant til at interagere med computere. Noget af det, som, som Mark Weiser han blandt andet beskriver, det er en, en idé om, at vi bruger nogle forskellige former for skærme. Der er det, der hedder tabs, og så er der det, der hedder pads, og så er der det, der hedder boards i hans øh, vision. Kan du komme ind på, bare sådan helt kort, hvad er det for, hvad er det for nogle skærme? Ja, altså Mark Weiser, han, han forestillede sig ligesom, øh, at, at, at man ville interagere med... Øh, det her øh, altomsluttende øh, netværk af IT-devices. Vi har øh, forskellige former for interfaces, så det er rigtigt, han laver den her, den her skillen. Så tabs er, er helt små øh, interfaces på størrelse, måske med sådan en, en lille post-it øh, eller, eller endnu mindre. Pads vil så være noget på størrelse med en, en notesblok, og boards vil være en slags stor skærme. Og det var hans forestilling om, øh, hvordan... Vi, øh, vi kunne komme til at interagere med de her ting. Og noget af det, der er interessant at se på i dag, det er jo, at han i hvert fald et stykke hen ad vejen ramte plet i forhold til de devices, som, øh, som vi bruger nu, hvor vi har wearables, øh, for eksempel et, et Apple smartwatch, eller måske, øh, hvis man strækker den lidt også, de mobiltelefoner, vi går rundt med, som ligesom er den mindste kategori af, af enheder øh, mm. i den her størrelsesskala. Så er der pads, som jo minder om tablets og iPads, som vi har i dag, og så er der boards, som vil være Skærme, som, som vi interagerer med i vores omgivelser. Så og på nogle måder, der, der ramte han jo, han jo plet, men der er jo også noget, som er altså den ret fraværende i hans vision, nemlig vores øh, bærbare computer, øh, og måske ja. minder de mest om, om, om det, han beskriver som pads, men det er jo virkelig noget, som, øh, som de fleste mennesker bruger. Altså, jeg vil dog sige, lige præcis mobiltelefonerne og smartphones, og hvor udbredte de er i dag, så er det nok de fleste folks indgang til og, og bidrag til øh, Ubiquitous computing. Og så kan man også sige, at de her store skærme, man kan sige, at vi har store touchskærme osv., men, men det er stadigvæk relativt begrænset, hvor meget folk de, de faktisk bruger de her øh, store skærme til andet end at præsentere ting. Eller så kan vi tænke mm. på selvfølgelig, at vi streamer en masse ting og sidder derhjemme og, øh, og, og, og bruger dem som, som fjernsyn. Hvordan er det i modsætning til det, som Mark Weiser forestillede sig omkring de her helt store skærme? Altså i Wises vision og flere af de eksperimenter, der, der udløb af Xerox park der var de her store skærme jo i meget højere grad øh, devices, som man også brugte til øh, at skabe ting på. som man kan sige, i dag, der bruger vi mest store skærme til at forbruge ting, så vi læner os tilbage, og så sætter vi noget på, som så kører, eller vi ser en, en præsentation af dem. Øh, I Mark Wices' vision, der var der et meget større samspil mellem de her devices, så man ville ligesom uden den store friktion kunne gå fra det ene device til det andet, og hver device ville have nogle fordele i forhold til for eksempel at skabe eller forbruge indhold, men han forestillede sig også i høj grad, at man kunne bruge de her store skærme til for eksempel at stå og brainstorme og ideudvikle på. Øh, I samspil Og folk der så sad med deres tablet Kunne bidrage til det og, øh, Eller med deres pads Og folk der sad med deres tabs Kunne, øh, kunne bidrage til det Så det er ligesom Man skal forestille sig Måske et bord Som der sidder fire mennesker omkring Eller står omkring Og så ja. har øh, de hver en iPad Som de så kan trække ting Direkte fra iPaden over på bordet øh, Eller den slags øh, ting Som vi kun har set i tech-demoer <laughs> Ja med. Ja og det er nemlig interessant i dag at, øh, Og det er jo også en af de måder Hvor man kan sige at Han ramte rigtigt øh, i, I forhold til nogle ting Men lige præcis den her så den friktionsløse, øh, det friktionsløse samspil mellem de her devices, der er vi i de fleste sammenhænge stadigvæk et stykke derfra. Og som vi siger, der er en masse tech-demoer, der demonstrerer det her, og vi arbejder også i øh, vores forskningsgruppe med øh, prototyper af det her, men det er ikke sådan, i stor skala realiseret i dag. Er der nogle teknologier, som vi bruger i dag altså sådan på daglig basis, som, som på en eller anden måde afspejler det, som Mark Weiser han, snakker om, og hele ideen om ubiquitous computing? Ja, det er der i den grad, øh, og jeg nævnte før telefonerne, øh, som på en måde er vores eget bidrag til det, og det er det jo i den forstand, at vi dels via vores smartphones i dag har adgang til det her allesteds nærværende internet. Vi bruger vores browser, men vi bruger også en masse forskellige services, og mindst lige så vigtigt, så sidder der en masse sensorer i vores telefoner, øh, GPS'er, der viser vores lokation, men også en masse øh, andre sensorer, som, som registrerer og styrer, at vi er i kontakt med andre hvad enten det er via wifi eller Bluetooth eller andre former for forbindelser. Så via de mobiltelefoner, vi, vi bærer med os, så er vi faktisk med til at, øh, at realisere øh, i hvert fald en eller anden form for, for ubiquitous computing. Fordi vi altid har en adgang til det her med os, og vi altid også har sensorer som med mindre vi har slået alle de her forskellige former for location-based services og sådan noget fra, så faktisk også er med til at registrere en masse, føde en masse data ind i det her netværk og fortælle de forskellige serviceudbydere, vi har, hvor vi befinder os og hvad vi er i gang med at lave. Det er sjovt, hvordan er det, at hver enkelt device i så høj grad faktisk er forseglet på en eller anden måde. Og tit når de arbejder sammen, så gør de det jo ikke, fordi at vi er i samme rum, så gør de det jo. Altså, hele vejen over Atlanten til et datacenter i, i Seattle, eller hvor nu det står, og så hele vejen ja. tilbage igen, ikke? Altså, så, så, øh, så egentlig rummetaforen er lidt skør, fordi det er kun også mennesker, der tænker, jamen, den her iPad er jo tæt på bordet. Fordi i virkeligheden, så flytter dataen sig jo hele vejen, altså, med, med lyskabler over Atlanten og tilbage igen. Der kan man tale om, om nogle af de måder, hvor på så Mark Weiss' vision ikke er helt realiseret. Du, du kommer ind på to ting. Altså, det der med, hvor forbundne de er, og hvor... Hvor gnidningsfrit det er at interagere med, øh, altså der, hvor Weisers vision var, at alting var friktionsfrit forbundet, der er vi jo i høj grad i dag i den situation, at vi faktisk har en masse forskellige services, som ikke rigtigt er integreret, og hvis de er, er det lidt clunky. Hvis du virkelig skal have det til at spille, så skal du typisk ligesom købe ind i lige præcis en serviceudbyders øh, sæt af services, og så helst ikke integrere alt for meget med de andre. Og så kan det godt være, at du lige kan trække noget fra din telefon, øh, så længe det er en iPhone, over på din Mac, så ja. længe det er en Mac. Og så fungerer det i et eller andet omfang, men der er vi stadigvæk ret langt fra. Og så det andet aspekt, som du peger på, det er jo også ret interessant, fordi noget af det, vi jo i høj grad har oplevet, det er, at selvom vi har de her lokationsbaserede services, så en af de store, og måske en slags konkurrerende vision for IT, som vi har i dag, det er jo faktisk, at du kan få adgang til al information over det hele, på alle mulige forskellige devices, uanset hvor du er. Så på en måde, så, vi, øh, så, så konkurrerer den her vision, øh, altså det, at man ikke behøver at være et bestemt sted for at få adgang til informationen. Den konkurrerer lidt med, øh, med Wiser's vision om, at det omslutter dig, og det er knyttet til stedet. Og de to visioner har, har eksisteret i parallel, og man kan prøve at væve dem sammen på, på forskellige måder. Men jeg synes især, altså det første aspekt, det med, at der er så mange forskellige services, som, som konkurrerer med hinanden, for at, at levere indhold til dig, og for at få dig til at, at, at bruge dem i dag, at det er, det er et af at sådan en af de markante afvigelser fra, fra Wiser, sådan noget utopiske drøm om, at det hele bare ville spille sammen øh, og, og hvile i baggrunden. Og det er lidt en anden opfattelse, som mange af os har i dag, når vi bruger de her øh, services. Det er jo også det, når man tænker på hans idé med, at man bare kan gå til en hvilken som helst skærm, eller øh, gribe en hvilken som helst iPad øh, i skuffen, og så vil det være dit data, der er der. Ja. Altså dataen skal jo være et eller andet sted. Så, så hvor er det, vi har det henne? Og, øh, må måske det er meget sjovt at tænke på, hvordan et, øh, de første Apple Watches Havde jo det her forhold til iPhone'en faktisk at ja. Altså alt på dem kom nærmest fra iPhone, altså, hvis de skulle gå på nettet og så videre Så gik det gennem den iPhone, du havde med Så du havde jo sådan et, et, en form for moderenhed øh, med dig Som vi så i det her tilfælde var iPhone. Men man kunne sagtens forestille sig, at den anden vej rundt øh, hvor det, det er uret, der er din identitet, som du har med dig. Og hvis mm. du så går op til et fjernsyn, eller tager en telefon i en skuffe, en hvilken som helst øh, iPhone, så taler de sammen, og så vil du kunne øh, snakke med dem. Ligesom for eksempel, øh, nu har jeg øh, lige fået en ny bil. Det er <lødder> en, rigtig, en rigtig børnekasse af øh, og, Men den har jo øh, bluetooth forbindelse, Så når jeg sætter mig i bilen, så er det jo faktisk mit musik, og mit bibliotek, der kommer op på bilen. Mm. Og ligeledes, når jeg går hjem til mit fjernsyn, så har jeg en Chromecast i det, som jo også tillader min telefon, at sende det derop. Ja, så hvis det nu var telefonen, så, så ville det være en meget god... Det ville måske være det, det er det mest personlige, den mest personlige enhed, vi går rundt med, eller vi har og ja. hver især sandsynligvis, ikke? Jo, og I peger også på nogle områder, hvor man kan sige, at dele af den her vision er realiseret. Øh, altså, Bluetooth i bilen, den genkender, at du sætter der ud, eller... Øh, man kunne også tænke på for eksempel en del af de streaming services, som, øh, som man benytter sig af, hvor jeg kan sidde og se noget på min telefon i øh, bussen øh, på vej hjem, og så går jeg hjem, og så tænder jeg for øh, mit fjernsyn, så altså den streaming service, jeg, øh, jeg var i gang med. Man kan sige, ønsker du at fortsætte med at se den ting, som, som du var ved at se på, eller øh, man kan gøre det samme med Spotify, Sonos osv., så nogle af de her services fungerer faktisk okay på den måde, men det er jo typisk også sådan stand-alone services. Så man, man har eksempler på enkeltstående services, som, som fungerer ret godt på den måde, men ikke sådan ligesom en, en, en stor, altomsluttende service, som, som hjælper os med at forbinde det hele. En af de store kampe, der lader til at være i gang mellem de store tech-giganter i dag, det er jo faktisk at forsøge at blive den platform, som, som kan forene det hele. Det er noget af det, man ser for eksempel Google stræbe efter. Så de kan blive den grundplatform, som, som kan binde mange af de her services sammen. Og hvem ved, altså hvis man ender med sådan et, et gigamonopol fra en af tech-virksomhederne, en af de amerikanske eller kinesiske måske, så kan det være, at det kan lade sig gøre og indfri vision. Men det hmm. kan så godt være, at det har nogle andre konsekvenser, som, som vi ikke er så glade for. Det er lidt sjovt, det der med, at vores... Vores liv er så øh, filtret ind i teknologien nu, at det er nærmest, når vi snakker om det her, som jo er ret sådan tekniske ting som operativsystemer og trådløse protokoller og data, der bliver lagret et eller andet sted. Men så handler det egentlig om, hvad vi gør hele tiden, når vi gør et eller andet ude i, i hverdagen. Uanset om vi så er på arbejde, eller om det er privat, eller om vi er på vej fra det ene sted til det andet og sidder og lytter Spotify i vores bil, eller hvad man nu gør. Ja. I starten, Peter Dalsgaard, da jeg ja. fortalte om Mark Weisers vision om det her ubiquitous computing, mm -hmm. der var en del af det, at det var calm, altså der var en rolighed omkring det, og fordi at teknologien var alle steder og kunne træde til, når den skulle, eller ellers holde sig i baggrunden, så ville det være sådan en rolig, en rolig størrelse, vi kunne interagere ja. med. Den del af visionen, hvordan går det med den? Vi snakker jo altid om notifikationer og alt det her, men er der, er der også tiltag, der peger i den anden retning? Måske skal man, måske skal man øh, prøve at dele den over i to, og så sige, at den ene del, det er den del, der handler om at indsamle data og registrere ting, og den foregår så kam i dag, øh, så meget i baggrunden, at, at mange faktisk ikke jo helt er klar over, hvor mange data de faktisk selv leverer. Hmm. Så det, det er den ene side af den her øh, ubiquitous computing-vision. Fordi for at vores interaktion med øh, vores omgivelser kan være rolig, så er det nødvendigt, at systemet eller systemerne, de ved noget om, hvad det er, vi er i gang med at gøre. Ellers så ved de jo ikke, hvornår de skal byde sig selv til, hvornår de skal træde til med assistance. Og der tror jeg, at flere og flere i dag er begyndt at blive klar over, at vi faktisk giver enormt mange informationer væk om os selv, hvor vi befinder os hen, hvem vi kommunikerer med, hvad vi bruger vores devices til osv. Men på mange måder, så bliver det indsamlet lidt i baggrunden. Så den side af sagen er faktisk lidt... Et, et, et stykke hen ad vejen, øh, en opfyldt. Men så er der så den anden side af, af, af sagen, som så handler om, når vi så skal bruge computeren, øh, der, skal, øh, der skal træde ind, eller nogle af de her mange systemer, så er det jo tit, at det sker på en alt andet end en calm måde. Det er så mere øh, præget af, kan man sige, det er mere sådan busy computing, end det er calm computing, at der er mange ting, der øh, typisk konkurrerer om, om vores opmærksomhed, og at de her ting ikke nødvendigvis er bundet sammen, så hvis jeg vil bevæge mig fra en handling til en anden handling, så er det mig, der skal oversætte, hvad der sker imellem. Og det skyldes jo blandt andet, at det er en masse forskellige systemer, som ikke helt er koblet sammen. Og der er vi måske mere et sted, som er sådan lidt minority report, Øh, agtet i, i forhold til, øh, at når vi bevæger os rundt, så afgiver vi en masse information, men til forskellige øh, services, til øh, forskellige øh, leverandører og forskellige systemer, øh, som så hver især prøver at, at påkalde sig vores opmærksomhed og interagere med os. A road diverges in the desert. Lexus. The road you're on, John Anderton, no, is the one det, som Peter Dalsgaard henviser til, når han nævner filmen Minority Report, det er blandt andet personaliseret reklame. I en af filmens scener der følger vi hovedpersonen John Anderton, som er på flugt, og han får konstant kastet reklamer i hovedet fra alverdens luksusbrands. Der er nemlig teknologi i omgivelserne, og de genkender John Anderton mange gange i minuttet. Og det foregår ikke som en rolig skov af teknologi, der genkender os, så den bedre kan kende vores behov, ligesom Mark Weiser forestillede sig det. Det foregår som det modsatte, som en dystopisk overvågningsfantasi. Og i filmen Minority Report, der bliver den altomsluttende teknologi her brugt af både de verdensomspændende brands, der vil sælge Andertons ting, og også af de, der jager Anderton, og som med nøjagtighed kan følge hans færden. I dag, og her i Danmark, der er hverken Weissers utopi eller Minority Reports dystopi endnu blevet til virkelighed. Vi kan selvfølgelig i et vist omfang slå de her ting fra. Der er ikke noget, der forhindrer, at vi kan slå dem fra, men vi er ikke i en situation i dag, hvor vi har opnået sådan en, en balance, der gør, at øh, den allestedsnedværende og, øh, og venlige computer, den bare øh, proaktivt træder til, når der er brug for den, og så ellers, øh, ellers holder sig i baggrunden. Der er så forsøg på, og via øh, nogle af de interaktionsformer, vi har i dag, øh, så at fremme, at det bliver på den måde. For eksempel, at vi har en smart speaker, som vi ikke bemærker, når den står i hjemmet, men når vi så taler til den, og vi siger Alexa eller øh, Jeg spurgte, hey Siri. Nu går, de, nu går de af ud i alle hjemmene. Ja, undskyld, det meget. Så træder de til. Øh, så man kan sige, det er et forsøg øh, selvfølgelig på at have de her ting, der hviler i baggrunden, og så træder til, øh, når vi beder dem om det. Sagen med de interfaces, det er jo så bare, at Selvom det bliver bedre og bedre, så er der måske en grænse for, hvor meget man kan interagere med sin computer i forhold til, hvad man er vant til at gøre, hvis man udelukkende kan tale til den, og hvis man udelukkende kan høre den. Altså, der er jo simpelthen former for information, og typer af arbejde eller handlinger, som vi vil udføre, hvor det bare er meget nemmere og hurtigere at overskue tingene, hvis de er på en skærm, og man interagerer med øh, sit tastatur og sin mus og bruger ja. sine vante keyboard-shortcuts. Altså for eksempel sådan noget som at overskue rigtig store datamængder, hvis man skal have øh, en smart speaker til at, at læse op øh, en, en masse forskellige spredte enheder, eller læse op, hvad der står på alle vinduerne på ens desktop. Excel -ark. Et Excel-ark, et Excel-ark højt. 4, ja. ja, det er lidt ligesom øh, springeren fra ja. G4 til, øh, til H6. Uh, nu bliver det er spændende. Ja. Øh, og, og der skal man... Der skal man være ret godt inde i skak, før man, man har alt det i hovedet, og på samme måde, så vil, så vil det at interagere for eksempel med smart speakers, hvis man udelukkende kan tale og lytte til dem, så vil det være lidt på samme måde. Mm. Der er mange former for interaktion, hvor vi faktisk nok er meget bedre og hurtigere øh, til bare at, at bruge nogle af de øh, devices, vi også har udviklet i dag, og som faktisk også jo er udviklet øh, i Xerox Park, øh, som, som, som Reiser var direktør for. Men det, vi, vi fandt måske også ud af, at, øh, at det, at alle dev devicesne de kunne tale sammen. Det var måske ikke altid en god idé, fordi går man bare 3-4 år tilbage, så når man havde sin Mac og hentede en ny app til den, så kunne den jo bare automatisk finde ud af din lokation og hvad netværksnavnet hed, og den kunne tilgå alle dine filer og så videre. Og så, lidt efter lidt, så er der jo kommet mange flere, hvad skal man sige, afgrænsninger på hvad man kan, hvor der kommer pop-ups, som vi alle sammen kender. Siger, Den her app jeg vil gerne bruge din lokation. I starten på iPhone, var det jo ikke noget, man blev spurgt om, så vi det husker. Altså, øh, det at åbne kameraet, det er også noget, man bliver spurgt om nu. Mm. Det gjorde man heller ikke i starten. Altså meget af det her, som vi har sådan danset lidt rundt omkring i forhold til alle de forskellige services, vi bruger eller ikke bruger. Og det her med vores data, der bliver sendt og, og registreret. Og det, det, som du fortæller med nu. Ikke? Hvad, hvad, hvilke oplysninger om vores brug af operativsystemet, giver operativsystemet videre til de forskellige apps, det er jo på en eller anden måde relateret til de forretningsmodeller, som er omkring de, de firmaer, der producerer appsen, som er i det hele taget omkring teknologi. Og så er vi så tilbage til den diskussion, som, vi, som man ofte har i hvert fald, ikke? Som, øh, som handler om, at hvis, hvis vi øh, ikke betaler for produktet, så er det fordi, vi er produktet, og så, så er, er ringen ligesom, ligesom sluttet i forhold, til, i forhold til en af de ting, der på samme måde driver øh, teknologi og innovation frem, og som holder det tilbage, fordi at der er nogle forretningsmæssige sådan konflikter, eller der er et konflikt mellem det forretningsmæssige og det, som vi er trygge ved i forhold til vores private personlige data. Ja, man kan sige, at en af grundene til, der måske er sket så store fremskridt inden for det her felt siden Weiser han beskrev det, øh, det er jo nok, fordi at det har vist sig, at der er meget store incitamenter i at udvikle teknologien, øh, og mange af de her aspekter af ubiquitous computing, altså både for virksomheder, men også for statslige eller offentlige instanser. Så nu har vi snakket en del om, øh, især om, om, om de virksomheder, som har udviklet de her services, men... Øh, hvis vi kigger til Kina for eksempel, har de jo været enormt gode, øh, inden for, øh, dygtige inden for de sidste par år øh, til at implementere ansigtsgenkendelse Det går øh, lidt uendet gode til dygtige <laughs> gode. Ja, man skal passe på Så nu vil, jeg, nu vil jeg ikke være for normativ i min bedømmelse af, om det så er godt eller skidt, men Nej. jeg vil i hvert fald sige på den teknologiske side har de været enormt dygtige til at rulle ansigtsgenkendelse ud mange steder, og det er jo, så er man derhen, hvor man ikke engang behøver sin, sin telefon til at identificere sig, så er det nok, at man bare fysisk er til stede, og hvis kameraerne er der over det hele, og de har været dygtige nok til at udvikle de her øh, former for ansigtsgenkendelse, øh, så har de jo altid øh, styr på, hvad man er, og kan tilrettelægge samfundet og, og de services, der er i samfundet efter det, på godt og ondt så det er det jeg mener med at der har været rigtig mange incitamenter til at udvikle den her teknologi og det er nok derfor at, at vi faktisk ser en, en del af Wiser's vision gå i opfyldelse så kan man så som sagt diskutere i hvilket omfang man så ønsker sig at det faktisk skal gå i opfyldelse <laughs> en, et andet aspekt der er med Wiser's vision og en af grundet til at, at det så stadigvæk viser sig på nogen måde at være mere bøvlet og mere besværligt det er jo at altså, utopier og visioner som Wiser fremsat dem de er jo tit sådan, hvad man sige, fluffy eller abstrakte. Det er ligesom et af deres karakteristika. Og hver gang man så begynder at prøve at gøre dem konkrete, så vil man næsten altid se, at virkeligheden er mere rodet. Og der er hele tiden undtagelsestilfælde eller edge cases, som gør... At lige præcis det der aspekt af, af utopien, det havde måske også en bagside, som man ikke lige havde forestillet sig, øh, da, man, da man først fremsatte den. Og det er så også der, hvor vi er i dag, at, øh, at vi kan se, at der er aspekter, som enten er teknisk mere besværlige eller måske slet ikke engang ønskværdige øh, i, i forhold til vores samfund. Vi er nået dertil, hvor vi skal snakke om det projekt, jeg har lavet. Nu har vi snakket ja. en hel masse om Ubiquitous Computing. Vi har snakket om, hvorvidt det kommer eller ikke kommer. Vi skal tilbage til storrumskontoret. Vi skal tilbage til min hverdag ja. i storrumskontoret med alle mine dejlige kolleger. Og alle de afbudelser, der følger med. <laughs> og øh, det, jeg har bygget, ja, det kan være, Mikkel, hvis du vil beskrive den for, øh, for vores lyttere. Jamen, øh, det, jeg står med i hånden, det er øh, en øh, lang pind. Og i den ene ende er der, hvad der ligner et øh, batteri, tror jeg. Så er der noget USB-ledning, der snor sig op af en lang sølvpind. Så sidder der noget printplade på midten. Og helt op i toppen, som et yndigt øh, et, prik over i det, er der en lille rød lampe, der, der lyser. Ja, og det, det er den her, ja, vi kan jo kalde det, mig ikke antennen, måske. Åh, oh, ja. Og øh, det, det, du beskriver som, altså, som et batteri i bunden, det er et batteri, og så... At den så er indrettet med en lille øh, mikrokontroller, hedder det sådan, en lille bitte computer, ja. og i toppen der er der så øh, den her lysdiode. Og når den så er tændt, så betyder det at man, at jeg ikke vil forstyrres. Er det simpelthen loddet, den er mulig? Nej, hvor sætter fin finude? Ja, jeg jeg har selv, selv lodt den op. Jeg har også programmeret den op, og, og nu den så er ikke helt noget der til. I nu i sin form, hvor at der er tre knapper, man kan trykke uh. på, hvor den ene så siger forstyrr mig ikke i en halv time, og så er der måske en, der ja. siger: Forstyr mig aldrig mere. Nej, <laughs> det er der nok ikke. Men der er der måske en, der siger: Forstyr mig ikke de næste 20 minutter, og så er der en, der siger: Forstyr mig ikke i en time, eller hvad det nu kan være. Og så på den måde så kan jeg både sende et signal ud i Storumskontoret om, at det ikke nu, man skal komme og spørge mig, om jeg vil med med og spille bordtennis, for jeg kan ikke finde ud af at sige nej. <laughs> du var det der med, at måske vil jeg også godt forstyrre sådan en lille smule. Og samtidig så er der også et signal til mig selv om, at jeg har faktisk lovet mig selv, at jeg skal og arbejde med den her øh, specifikke ting. Ja. Og, og jeg tænker, at der, hvor den passer ind i det, vi har snakket om med, med ubiquitous og ambient computing her, det er, at den den har en, sådan en signalværdi, men uden at være påtrængende. Det er, ikke, det er ikke en notifikation, jeg sender til folk. Det er først, når folk kigger hen til mig og tænker, ah, er det Esben, der skal med ned og spille bordforbold nu? <laughs> øh, eller bordtennis, eller hvad det nu kunne være. Lampen er det betyder, at han gerne vil ned og spille. <laughs> <laughs> så, men så kan få de besked om, hvad er det for et modus, jeg er i, og hvad er det, min omgiv, de omgiv, umiddelbare omgivelser signalerer, er, er jeg åben for det eller ej? Ja, det er den fysiske form for det fokusprogram, du snakkede om et par programmer siden. Ja, og jeg ved ikke, om alle vores programmer ender med at handle om, at jeg ikke kan koncentrere mig eller hvad, men nu, nu må vi se. Ja. Peter Dalsgaard, hvad, hvad tænker du om den her DIMS, jeg har bygget? Er det, er det et godt eksempel på noget, som er sådan ubiquitous computing, eller hvordan tænker du på det? Altså, det kan jo være i det, i det omfang, at vi snakker om den, som øh, som noget IT, der er integreret i din fysiske omgivelser. Det er jo en måde, eller i hvert fald et aspekt af ubiquitous computing, så i den forstand, ja, så er det, men øh, vil sige, du kan jo gå endnu længere, end du har gjort nu, altså mm. du kan jo tænke på, hvordan du integrerer den med din kalender -app, så den automatisk lyser rødt, når du sidder øh, og er optaget øh, af et eller andet ja. i din kalender -app, eller... Lad os sige, hvis du har et projektstyringsværktøj, du er ud med øh, et eller andet, skulle øh, din deadline nærmer sig, så lyser den også automatisk rødt. og det kan jeg og så videre. Det er tvunget <laughs> stilletid. Yeah. Så, så, jeg, så jeg kan godt lide, at du har valgt en, hvor, hvor du ligesom, øh, selv stiller det til rådighed. Men den anden side af Ubiquitous computing er jo også, at, at de her ting, i hvert fald i nogle af de visioner, der er for Ubiquitous computing, ligesom så automatisk også skulle prøve at aflure om, du ved, om du nu er grøn eller rød, og er det nu, du burde gøre det? Og det er jo ikke sådan, at den altid skal være rød, fordi du er altid bagud. Det kan jo også godt være, at den siger, at nu har du simpelthen nu har du siddet på din flade for lang tid, så er det ikke på tide, at, at du kommer op og rører dig lidt, eller måske skulle du også socialisere med den her person, og det kunne ske over et, over et spil bordtennis. Mm -hmm. så, så, men jeg kan godt lide, at du har valgt noget, som, som du på den måde udelukkende selv styrer, jeg, jeg tænker også, at den, den har noget i forhold til, at den er meget simpel. Altså det, ja. Jeg kan tænde den ved at trykke på en knap, og så i, i teorien, eller i den umiddelbart næste udgave, så vi snakker om kalenderintegration lidt senere, men i den umiddelbart næste udgave, så kan jeg også bestemme, at det kort eller lang tid, at jeg, vil være, at jeg vil signalere, at jeg er optaget og fordybet i, i mit arbejde, og, og derfor ikke kan, kan forstyrres, eller vil forstyrres i hvert fald. Jeg kan lide, og jeg kan også godt lide, hvordan at, at, at du, Peter, får den styring på noget totalitært, der ligesom skal bestemme, hvordan, at en person kommer og spørger, hvad du spiller bordforbold, og så kigger man op på sin lampe, og hvis den blinker to gange, så er det, det tilladt. Så, det så okay. får det okay, så må du gerne. Jeg har snakket har med din ja. kalender, og vi er blevet enige om, at du skal, du må godt. Ja. Det er okay med et kvarterspause. Noget, som jeg kommer til at tænke på... I i forbindelse med, at jeg lavede den her dem, og tænkte over, hvordan vil jeg bruge den, og øh, kan jeg, vil jeg overhovedet bruge den, det, det er noget, som egentlig ikke har noget som helst med teknologien at gøre, men som har at gøre med, at det er bare mega svært at ændre, hvordan man arbejder eller ikke arbejder, og hvad man i det hele taget gør til hverdag. Altså det der med at få, få skudt en ny vane ind, eller øh, det er jo også, der er også noget akavighed i forhold til ligesom at signalere, jeg vil ikke forstyrres. Ikke? Der, der er sådan en, uha, jeg er vigtig. Lige nu sidder jeg i, i al min kognitiv opholdhed og er i gang med at, at, at, at lave noget meget vigtigt, fordi jeg skal i radioen og sådan noget. Mm. Så, så på den måde er der også noget sådan lidt passivt, aggressivt i at sige, du skal ikke komme hen til mig. <laughs> Selvom at, at det jo også er, på den anden side er totalt både noget, som egentlig i konteksten, der er brug for det, men, men også egentlig er okay, altså det er jo, nu, nu er vi på en arbejdsplads, og det vil sige, det er jo ellers, fordi vi spiller på sen tid. men det burde jo også være okay, men der er nogle kulturelle udfordringer i forhold til at bruge det her i hverdagen, simpelthen. Ja, men det man så også ser, nu hvor du har et, et interface, som du siger, er meget simpelt, ikke? det er ganske få ting, den kan vise, så, så ser man jo også typisk, at, at når den her slags bliver bygget, så begynder folk efter, den her type teknologi er blevet introduceret, så prøver jeg at finde ud af, hvad betyder det i den specifikke kontekst, hvor, hvor de bliver brugt. Hvad betyder det, når Esben har øh, en grøn, en rød eller en orange prik? Og betyder mm. det det samme, som øh, når de andre i, i kontormiljøet øh, har, har grønne, røde og orange prikker? Så selvom man udvikler noget, som, som ser ret generisk ud, så sker der jo faktisk tit det, at når man bringer det ind i en bestemt kontekst, så kan det få en anden betydning. Og så over tid, så begynder folk at forstå, hvad det betyder, når man signalerer faktisk ensartet ting, øh, så kan det betyde mange forskellige ting. Så, så selv de her ret simple interfaces kan faktisk vise sig at være meget komplekse, når, når man skal prøve at forstå dem i, i den brugskontekst, som, øh, som de bliver sat ud i. Især, fordi, især hvis de får lov til at, at leve et stykke tid øh, mm. i den brugskontekst. Og det er jo lidt på samme måde, som øh, altså, nu sidder du i et storrumskontor, hvis man har andre kontormiljøer, hvor man ligesom kan åbne og lukke døren til sit kontor eller have den stående lidt på klem, så lærer man jo også, øh, hvad det betyder, om, øh, om døren er åben eller lukket. For nogen, der betyder en lukket dør, at nu vil jeg bare ikke forstyrres, mm. og for andre betyder det bare, at jeg skulle bare lige have lidt ro, men du er meget velkommen til at banke på. Og det finder man ud af, når man har færdet sig i det miljø i et, et stykke tid. Ja, når man, kender, når man lærer hinanden og kende, og hinandens ja. vaner at kende. Men der er også noget, som rækker ud over det, synes jeg, som er, lad os tage det med at kigge på uret, hvis jeg gør det, når jeg står ved busstoppestedet, så, så betyder det, at jeg er har irriteret over, at bussen, at ikke er kommet til tiden måske, eller at jeg har travlt i <laughs> den anden. Hvis jeg gør det, mens jeg er på date, så betyder det noget andet, og hvis jeg gør det, mens jeg ser en film, så betyder det, at filmen er kedelig. Og, altså på den måde er der også en hel masse, som er noget, vi har, vi har vendet os til, er på den måde, men det er måske også det, du siger i forhold til, hvis det får lov at leve længe nok, så opstår der en masse konventioner omkring det. Jeg har jo arbejdet på Storums stor også, og der øh, opstod der næsten automatisk en kultur, at hvis man havde høretelefoner på, så betød det, at man gerne ville ikke forstyrres, og så mm. kunne man så skrive på tætten i stedet for, selvom man sad i det samme lokale. Fordi det kan man åbne, når man har lyst til. Ja. Og så når de andre tog høretelefoner på, så betød det, at Mikkels keyboard larmede. Ja, det er interessant, og jeg har prøvet det samme, og nogle gange så, altså, så har man ikke lyst til at høre musik, eller hvad man nu sidder og hører i sin høretelefoner, så tager man den bare på uden at høre noget, men bare for at signalere. Nu må man er altså optage, nu skal man koncentrere sig. Det gjorde jeg faktisk så sent som i morges. Og mm. så... hjemme ved morgenbruddet. <laughs> <laughs> Peter Dahlsgaard, hvis jeg skulle bygge videre på min forstyrr mig ikke antenne her, som jeg har bygget til i dag, du snakkede om at kalenderintegration kunne være en ting. Er der andet, som vil, som vil gøre den, hvad skal man sige, som vil hæve den et, et niveau? Der er alt det her på, på bagsiden, som du snakker om hvad... Øh hvad du, kan, hvad du kan integrere den med. Men ellers så vil jeg jo sige, at, at noget af det, det mest interessante som, som jeg ser det, det kunne måske være hvis det ikke kun var dig der havde den, men hvis, øh, hvis I var flere der havde den, og, og, og prøvede at finde ud af hvad den, hvad den kunne betyde for jer i stedet for at, at prøve at gætte sig frem til øh, hvordan man kunne, kunne lave den fed i første hug, så måske prøve at arbejde lidt iterativt med det, altså sige nu har vi, nu har vi noget der, der måske kunne, øh, kunne være en hjælp til os her på kontoret, det er noget som er letvægt nemt at lave og, og nemt at forstå og bruge, så lad os prøve at se hvad der sker hvis vi, øh, hvis vi ruller den ud og så giver alle folk en af dem her, bare mm -hmm et eksperiment, mm. og så ser hvilken mening folk så faktisk skaber med den. Øh, altså nogle gange så går vi jo i den fælde, at vi tror, at vi kan, vi kan gætte, hvad der vil ske i en kompliceret social kontekst. Yeah. Lidt ligesom Weiser gjorde øh, på nogle fronter, kan man sige, i forhold til, hvor, hvor komplekst og hvor lidt kam meget det her ubiquitous computing er i dag. Så vi faktisk at, at prøve os frem, øh, arbejde lidt iterativt, øh, tage det i nogle flere skridt, så prøve at se, hvad folk faktisk gør det til, når den kommer i brug. Det vil jeg forestå som et, øh, et næste skridt. Peter Dalsgaard, tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet igen i dag. Det var en fornøjelse. Det var det. Esb, må jeg, må jeg, må jeg fortælle dig om to øh, Ubicomp-agtige øh, ting, jeg godt kunne tænke mig? Ja, meget gerne. Det ene er min, øh, min gode ven, øh, Morten Just, som ja. er rigtig god til at finde på idéer mm -hmm. til ting. Ham kan man følge på Twitter. Det skulle man særlig gøre. Det bør man gøre. Øh, han har opfundet eller kommet på ideen om... En, en, en personlig kontorstol øh, til office workers. Lidt som, som du er. Øh, ja. Som gør det, at når du går rundt på kontoret, så øh, følger stolen bare efter dig. Den er, altid, den er altid som en trofast hund lige bag dig. Ja. Og lige når du læner dig tilbage, jamen, så, så ryger stolen selvfølgelig ind under, som om at, øh, at den er klar til at, at gribe dig osv. Og, og det er jo dejligt at have sådan en, en stol med sig, der altid ved, hvem og hvor man er, men det er også smart. Når nu for eksempel, der står, at du skal til møde ned i lokale 664, så det har du aldrig været ned før, og du tænker, hold, skal jeg nogensinde finde dernede. Ja. Så siger du bare, øh, og så går stolen ligesom i forvejen. Og så kan du selv vælge, om du vil have den, den motion, der det er at gå ned selv, eller du bare vil sidde og have turen gratis på, på, på stolen. Det er en rigtig god idé. Jeg synes, det er en, en fremragende idé. Jeg kunne forestille mig, at der måske ville være nogle praktiske udfordringer i forhold til at få det implementeret. I ja, mange steder der er jo ret mange ansatte hvis de alle sammen skal have deres stol med rundt, der må, det kan være, der bliver lidt trængsel, men ja, så, må, så må man låne noget, noget teknologi fra de selvkørende biler og, og putte det på stolene. Du kan også forestille dig, at du er til et møde, og lige pludselig så kommer det næste møde, det er altså lige lidt, så kører de en stol bare. Ja. Det er med Det er okay. Ja. Så ja, vi... skal vi selvfølgelig have sådan en fake, hvis mødet trækker ud alt for længe, oh. som en alarmknap, man kan trykke på, ja. så ens telefon bare far eller ens <laughs> stol bare far afsted, sådan. som man selv bliver nødt til at løbe efter. Ligesom at man kan øh, skrive en sms til sin veninde hvis man er på en dårlig date, det er nemlig, og så det. ringer hun og siger, der er en emergency. Det var den ene dag. Ja, det var den ene, ja, var den ene Vi skal selvfølgelig nok linke til Mortens blogpost med de her, hvor der er sådan nogle flotte illustrationer. Ja. Den anden er hjemme hos mig selv, hvor jeg jo har to børn varierende størrelse, men begge to meget små. Mm. Hvis man for eksempel, bare et eksempel, grebet af den blå luft, og morgenen skal ud af døren, og i børnehave og til dagpleje og så videre, så kan det godt være som at man siger, nu skal du tage sokker på. Så sker det ikke rigtigt. Det er som om, ja. de glemmer hurtigt, hvad det var, det lige var, det var planen. Det er nærmere reglene, at undtale Lige også, præcis, så ja. man kan sige, faktisk, nu skal du så op på en, en 8 gange, og det, du kan lige så have sagt det 0 gange. Ja. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Det jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi monterer derhjemme øh, kamera og, og, og projektor, øh, ting, der sidder overalt. Og selvfølgelig, øh, facial detection, det bliver minikina hjemme, <laughs> hjemme hos familien. <laughs> med Heldvind, de kasser, man <laughs> bare. Hvor, øh, hvor at øh, den altid ved hvor min søde søn til er. Og så vil han altid ligesom kunne kigge ned, og foran ham vil der være en pil, der peger hen til næste, plan, næste punkt på planen. Ja. For nu, nu er det sokker så kan man se det lille sokkikon, det peger hen til hans sokker, som den selvfølgelig også ved, hvor er. Mm -hmm. Så vil den pege ud til hoveddøren og øh, øh, jakken osv. Og, og jeg, skal også, altså, jeg kan også godt bruge den, den kan jeg jo pege på mine bilnøgler, eller, eller sådan nogle ting, <laughs> ja, som... Øh, som du ikke kan som, som, eller. eller når klokken øh, nærmer sig midnat, så peger den faktisk op i seng. Ja. Nu er det på tide at komme i seng. Nu, så er eller? det nu. Jeg er sikker på, at det er, vil være en meget, meget vigtig brik i spillet, når man skal opdrage et selvstændigt barn. <laughs> at, at det her barn på <laughs> hele tiden for at vide af sin omgivelser, hvad er den næste lille bitte ting, der skal gøre. <laughs> det er jeg Kortsluttet lakker mod enden for i dag Ja, det har været øh, spændende Det har været spændende og Det vi... er jo lidt diffust emne, det Men øh, vi er gået rundt omkring det Og så har vi øh, kommet med et bud på et program, der handler om det Og lavet en meget håndfast gadget har jeg ja. Vil den komme til at vinde indpas i min hverdag? Det tvivler jeg nok på Men meget af det, som jeg synes, vi ved at erkende I forhold til det her med, at vi eksperimenterer Det er, at der er en proces hvor man tænker over hvad, man, hvad det egentlig er man gør i forbindelse med det vi så har, har valgt ud ja. og nu er det så det her med store og så tænker man over altså meget af det bliver bevidst hvor det måske før var et eller andet man gjorde sådan per automatik så på den måde så har det måske også en værdi selvom man ikke kommer til at have den der øh, antenne eller hvad det nu ellers kunne være stående, <laughs> stående på sit bord øh, i hvert eftertiden det, det tvinger en til at øh, møde virkelighedens realiteter, når man tager det med ud i virkeligheden det gør det bare det er godt øh, hvis man vil øh, høre mere kortsluttet, det kan være det første gang man hører det så kan man selvfølgelig finde program på, på Mm. Øh, det kan man finde ud af, hvordan man gør, ind på kortsluttet.dk. Det kan man, hvor vi også lægger shownoter med en hel masse links fra programmet her, og man kan selvfølgelig også klikke sig ind og se tidligere programmers shownoter. Jeg lægger også et billede af den øh, lille personlige Busy Light Antenne, eller hvad vi skal kalde ja, det. Ja, ja, ja. Og øh, så vil man selvfølgelig altid gerne gå ind og give os fem stjerner for den service, man nu bruger podcast. <laughs> det må man gerne. Det var meget. <laughs> man kan også altid skrive til os på kortsluttet.dk. Man kan skrive til os ved at bruge hashtag kort sluttede på Twitter. Man kan skrive til Mikkel Malmberg på snabelag mm -hmm. mega man kan skrive til mig på snabelag Esben Hardenberg. Nu har vi vist også godt og grundigt fået <laughs> solgt alle kontaktinfo. <laughs> tak for i dag, vi lytter ved i næste uge. hej. hej.